Ja, jordkunnar står og kikker Så att Skånje skal komme rett Og fulg kjerklapper ander Og Gustav han tar seg en skvett Men gisler er i knappen, får til alle tal Og viker køller sjunger och kvann ganska svar og når de senere danser rundt kring stånjen Pøsta ut i tag og ører på stånjen Går vi med musikk til tæpen Ditt øst er bestånjelig Der er jo stånja sikkert blomster i klæda Der har Gunnar og Britta redan stæda Se, og nemmer det samme Toppen øtt opp i emellens steg Ja, nu har de altså fått i stång till bender en vi O Sepp og Kajsars Værshus og Långboks og Vedin Og alt koristar tikkjer at det er så målig grant Og vikrar er stolte, det er da Goda la funda, Alexa rätt vi kossa boda. Det blir aldrig något att ta dem, att bästa fickan finns i dalom. Och flickorna som bokring siljan, de har ju alltid retta viljan. Der dansar gå på gröna tilljan, tillsammans med sitt hjärt i vänt. Och nygorsulle i frontrakten, han har ju både kraft och makten. Berhanna rätta själ man sakten på sytte väljas pek i gänge fockedala fundar alexar ett vi kossa boda med sin kulla, den dansa mosemse kullar te torne från det tankla ve musiken tonar ut till slut är det liv och svarmer i man gör frier ni och dansa Solne i från takten han hör ju både kraft och för han har rätta spel maskten få sytte väljas mer de gamle folket dansa elexa rättvikossa boda där dansar mose med sekunda det tonar från tankla där musiken tonar ut och dansen ska till slut reda liv og Jag strider i och dansar sedan i namnet tillsammans När solen sjunkit närmre bakom väst danskogens bryne och sommarnatten skuggor fallna vi til dans Der hemma ut i byn Og glædjen den står Högt i sky Da møtte jeg Den flickan Kjærleksvarm og rar Som lovade at Evig bliva Min egen hjertevæn I livets alla dag Du skjøn at Så underbar Det er doft Ifrån Na de tysning med dest poesi Jag har men hemmbeks melllodi. nåren der försvinna och sommstyden flyr hej mere vi går på lugen en änne varje år när våren åter till hemmets bygg min tanke stir de doft ifrån vi oler det klang ifrån för oler i sommarnats We'll see your heart in Hemvik's men. sans free var på hösten i juletid Att hugga timmer båtall och gran Och hugga i ut av själva fan Bekanta gossar jag träffar där Som Reinhold Andersson O Sæbbenpær og Sæbbenpær Axel Berggren og Sæbenberg ja det är jo gossar det som håller fær och vackra flickor det fanns i by när jag i by og kom der fikk jeg en härlig syn en herlig syn på trappan en flicka då. Hun fikk mitt hjerte at hastig slå Hun heter Karin, ni alla vet Hun är så møllig og så tjokk og Med røda kinder og knollrigt hår Så stora brøst så tjokk Han är sol, solfadda sol. Och han heter Gösta, en äkta man. Han älskar flickor och tar ett glas. Tar ja, han älskar flickor och tar ett glas. Tar ja, han älskar flickor och tar ett glas. och kamina fast du är långt i sju är blanda sora och morgonen är fin elandre bär en glada kanna ögon uppe nu sen börjar se matningar och brev och kort och rek och räkningar som folk var glada stom min tallstempelk men allt i oskav och panningar och skick ni från hura apotek och allt ihop till väska och sen så bära år kvällspors spok är kande med ändå det är jäkter på vår sömne rå Till Tamr och, och Svejenfors Ja folk för förstår man inte se på O oh, komme batalod om egubbar dar på plass och vänt till eld sista passionen kom till pass se varje 15 de jag känner att det är at välkommen som en tomten när han komma julkraft plass för käringar till stugor jag dör står panna på och varmer på pensionskafé en timme minst eller två i tanska stämma så och ska få Ma matut ser är knapp i orkar gå Ta gammel køll om forrige forslager må ni tro Øtter ever er vau og o, -o. E Mjelkelig kviden var en styr mån tro Men tok få en lampe der Ta meg god ro på getorg står kalumma käppen till salut Du har väl medicinen för nu så är det slut Så tippet är i rad och äger gruppen glad Ägällan åt ihop att tusen har den stå på lut Och korvvittnan smocker till Söderbergs affär Där knåpen själv skroderar och frågar mig Säg när ska du lära dig om ä Är äh musiker som gär Till spör då äg det samma kajer gär så formar sina kängor med glimt i ögon ni är som en styr familje alle vi som oss samlar lampreväreri så jag ger jag känner med som toppen som sig ett och bi jag ger jag känner med som toppen som sig mitt och bi og grann Ingen har fångat hennes hjerte Hei, hun bøndits svin någon man Hon gjekkas med alla pojkar sætter sinnen i brand Men efter dansen flyr hun undan og går ensam mot skogens rand Hon går Ditt myrarna doftar av pors Og blom Skogen sjunger Bäcken pårlar Og i kjernen lockar en blom Hon vandrar lett over stigen Som mig har nått namn Til så er hemma i sin styr. Skogen stupar fram Om vandrar lätte berstigen som mig har något namn till så när fa blådigen, tenk tänk det då blir skjønt skjønlig, damblank og fin og grøs, det blir så grønt, skogen står for skugge, og solen står for ljus i min forryll toppar som segler i så kom jag ög att jag kommer och jag är slut Tänk när det blir missen morgon, tänk vad det lättar gott fjol och ströken och polsgården kom så smått rit Kör ut i benar och stampningar kom och så Fingrar dem leta kvinna att börja till att gå Då vill lille vara fast värde och ändå lång Från bra dröm och se fram i vid Som om det skulle vara nåt, ja Men det är så kom det ög att det kommer att ge slut Vi östen september och luften klar snart blir det älvakt och laxer rinner innan tar björkar ljusa rops skogen kärka vill leva vart vem Rømme siffring i som om jeg skulle bare nå til Men så kom jeg økt at jeg kommer og jeg slut ledaren från Carpe Street på här. Han kanske kommer lite sent också, men vi har haft avbrott och tekniska problem. Jag har varit ute i köket här och druckit te och mackar. Vi ska logga in i Skype och se om vi har fått några meddelanden från Carpe Street. Vi har ju haft tekniska problem här som heter Duga. Då ska vi vill se Carpe Street har lämnat några röstmeddelande va. Jag har ändrat på en klocka också, nämligen en klocka som finns på en mikrovågsugn i köket. Jag har ju två stycke mikrovågsugnar, den ena dyrare där den har en klocka också. Jag har bara ringa tillbaka den snabb så det är den andra jag Vi kan se här då, vi har fått något röstmeddelandet från Karpstrypan. Vi har haft avbrott och tekniska problem här. Massa konst konstigheter. Vem han gör för att få fram röstmeddelandet? Han har lämnat de röstmeddelandet då. Mm. Det finns här en grej här uppe. Ska jag se. Kåk, kåk, kåk Kåk, kåk, kåk Där så Nu ska vi se då Kåk Kåk, kåk Kåk, kåk Karpstripan har ringt då Så han är 18 och ty. Vad har? Har du någonting? Nej. Vicky det hörde någonting alls där. Nej. Ja, så han gjorde det, han körde på telefon. Eh, det är tiden det, det tyder inte online eller du också har nåt stul med internet eller nåt sånt ikväll. Uh, jag får inte ta i det här fallet, jag har skrivit till dig på Facebook också. Uh, uh, uh, jag till... Ja, jag har gått till... Ja, tjena Gunnar, det är Kallstipan igen. Uh, jag försöker nog nå dig här, men det här kan inte gå. Du vet inte vad det är som har gått, så du är inte offline på Skype i alla fall. planteringar det kan vi ta någon annan gång inte just nu. Nu <coughs> sitter vi så sänder här. <coughs> Men kapstypen skulle varit med efter klockan 17 liksom va. Men vi har haft konstigheter här med avbrutna tekniska problem har vi haft här. Kan inte ha varit med i alla fall efter sjutton, för då var han inte online. Han måste ha kommit in sent då. Ja, vi kopplar bort skypen här. Lågar ut. Jag vet, i köket har jag dragit te och några smörgåsar. Lågar ut. Ta bort skypen här och avsluta. syrplej och i drägg sanning också då. Ja det är ju kul när man ska pissa var femte minut då. Men just nu är vi blåsen lite lugn då. Avsluta har jag kommenterat Skype att göra. Jag ska han inte hålla på på det här viset. Då jävlas med mig. Då ska vi köra in? Här. Får vi se. Nä. Inget pip i örat där inte. Pipe-telefonen är stendöd. Och den fick liv i alla fall ett tag idag. Så vi kunde höra ett pip-ljud där. Men uh, gick den sönder igen då. Och konstiga avbrott och inspelningen har avbrytits. Och alla kanaler försvann ett tag här. Det är rätt kul. Det <clears throat> måste jag säga. Det är verkligen kul. Alltså. Visst är det? så fick man igång inspelningar och kanaler och starta om server och internetuppkopplingen berördes ett tag också. Så där gör jag där då är det. Hur gör du? Vänta. Där var han. Karlqvistipan var inte med på Sverigekanalen på Skype där vi sjötte ord efter 17. Han var offline där. Han måste ha kommit in sent på Skype. Och nu är det blir ju Facebook Nu ska vi se om han är på Facebook då Nu är ju klockan så mycket det Här har det varit massa strul här Tekniskt sett har det varit Det har blivit ett avbrott på alla kanaler Och inspelningar har brutits Och, och telefonen gick ju sönder Hå Ingen måtta på eländet alltså När jag håller på på det här viset Och bara jävlar så Kan man bli Ett golv Tuggi Golv Det blir golv Tuggi Golv Vad ska man ändra på klockan också Det hade jag ingen aning om Men klockan på min eh, Ena dyra Mikrovåksugn där i köket Den är ändrad i alla fall Jag har några klockor här Som ska ändras Statorna ändrar ju sig själv Vi ska se om Karpstrypan finns med på Facebook här då där bara blåsa lite rent i näsan också. Ja, jag blåste Hon som ja, herru, ja, vi trumpet. Hanson Carter minister i härliga medskapare. Ja, ska se om vi hittar capslippen här. Järån Johansson i Göteborg är den gamle, kommer aldrig åldern ta igång bort. Han var ganska så ärrig i facetet och Åldervik han blev 69. Kobe Stefan skriver. efter 17 fanns han ju inte mer. Vi hade ju avbrott också. Alltså jag skriver så här tekniska problem med flera avbrott. Vi hör eh uh, vi hörs nästa lördag. Vi hörs nästa lördag. Tekniska problem med flera avbrott. Vi hörs nästa lördag och han är inte online på på Facebook nu då. Åh, mm, när vilken tid han kom in. Vi hade ju alltså flera avbrott här på alla kanaler då. Hela internetuppkopplingen försvann och telefonen gick sönder konstigt heter man. Äh, Karpstep man var inte med. Starta upp Skype. Nu är det karpslipan med. Ska vi starta upp Skype så?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 ska desa. Amir var med här Karpstrypan via Skype då. <kör> vi var inte igång skulle logga in på Sverigekanalen men uh, han var inte grön i alla fall han var inte uh, online. Vi får vänta lite grann och starta upp Skype här och se om vi kan få med Karpstrypan ikväll. Då. Nö kommer Skype när. Jag har ett problem med min blåsa. Jag måste ju kissa titt och tätt. Jag är inte uppdaterad Skype nu. Jag sitter ju och sänder här. Vad? Har ni på att jävlas med mig på det här viset för? Nu ska vi logga in på Sverige-kanalen på Skype då. Kanske vi kan... Klockan 20. Nu ringer vi upp karpstrypan. Ja. Ja, hör, hör du hör du mig då? Ja, eh okej. Okay, okej. Okay. Vi hade tekniska avbrott, flera avbrott där tror jag. Ja, det har varit avbrott här, flera stycken. Jag vet inte vad som har hänt egentligen. Det är helt sjukt det här. Ja, när jag håller jag, jag, jag, jag var inne på på hemsidan förut och kollade väl hörde sig inte tid vad ja, det var tekniska så, som var ja, ja, precis som sa så var inne och kollade igen, men då hörde sig inte tid då heller så att men vi kan, köra vi kan ju köra en stund om du vill Vad tycker du om den svenska kulturministern som är solbränd och fin? Ja, jag vet inte uh, vad ska jag ska säga om det är riktigt Vad ska man säga? Vänta, jag har satt på mig hur nu den är bara uh. Varså? Ja, men har lite på att skramla sådär, det låter det illa <laughs> Okej okay. Nej, kulturminister och Alice på Knucke Kunkke, vad heter hon? ulke. Ja. Eh, uh, ja, uh, nej, vad ska man säga, har ju har gjort lite tabbar tidigare i veckan så där och hade nåt som samer om jag aldrig uh, sa men vad menar du rätt? Eh, kommer det att vara riktigt att man Kommer du ihåg det kanske? Ja. Hur då? Ja, du har ju ute i sändning här och jag uh, Klockan 17, du var ju inte med på Skype klockan 17 i alla fall när jag kollade och sen fick vi då tekniska problem och det blev flera avbrott här och tappade kontakten med servern i USA och allting så det var konstigt. Telefonen är också trasig här. Ja, då jag, jag märkte det. Jag har försökt att ringa in till projektet kvalsäkert ja. ja sex gånger tror jag men det hände ingenting utan det var upptaget hela tiden bara. Nej, det finns ingen kopplingston vet du. Den är död alltså. Okej. Okay. Ja, så pratar det in några meddelanden på Skype också. Men ja. Ja, jag har hört upp på vart att du kanske har problem där. Ja, jag spelar upp det lite, lite grann där. Men du, du kom in när kom du in på Skype idag? Vilken tid? Du kom måste bli sent då. Ja, det var väldigt sent. Jag tror jag var inne på Skype klockan, ja, halv 6 ungefär. Ja, jag förstår. Då kopplar jag bort ska. Vi hade ju vi hade <laughs> massa avbrott idag så att det var därför som jag liksom jag fattar ingenting vad som hände här för att Jag tog också så att jag pratade för mig själv helt tänkte. Det var en, ingen kanal som fungerade. Oj. Halle, ja, väldigt väldigt konstigt. Ja, ja. här har vi alltså på jag om det här med som har varit inne på förut här. Eh, uh, det är en hypotetisk fråga så är det då här om någonting som eh uh, vi ska se var Jaha. Ja. Okej, okay, då är det jag som mins fel här och jag hade Hon hade stoppat TV4s nedläggning av lokala tv-kanaler om hon hade varit kulturminister, säger du här. På detta svarade hon då att en hypotetisk fråga. Eh, svaret återkom när bortklippning av otelsenliga inslag i äldre växt. Till exempel SVT-s friseringar på Yppelångsrum kom upp. Jag tycker att en lite svålörlig hypotetisk fråga så är det i efterland, säger hon då. Det, hon har alltså ingen... Eh, har alltså ingen uppfattning om man ska tolka det hela rätt utan hon säger såhär, det blir hypotetiskt om man ska tycka om det nu, det har ju redan skett, eller hur? Ja, det har ju det här med klippning att göra i Pippi Lånsrup helt enkelt Hon vill alltså inte uttalas om huruvida det är fel eller inte att, att klippa i ett historiskt verk vilket det är ju faktiskt hos han ska vara uh, uh, Astrid Länge är ju så pass känd så att en del personer här och varit på de politiskt korrekta meddelade redaktionerna i Sverige som säger att att avställningen skulle vara helt rätt att rot skulle tycka det var helt rätt att klippa i det här med pipelångs och på klippa bort egelkungar här med körsbär och så vidare. Om man levde idag. Problemat är bara att det finns inga bevis på att de skulle tycka detta. De enda bevisen alltså om man nu ska kalla dem så det är artiklar som står på någonstans i olika medier som till exempel Nyheter 24 eh man påstår sig ha citerat Astlinger där men nonsens för fram så vet man ju faktiskt inte om hon tyckte det utan för mig så finns det inga säk inga säkra bevis alls för den punkt och möjligtvis om jag skulle kunna se ett filmklipp där Astlinger har uttalat som det avviset då vore det en helt annan sak men eftersom det inte finns några filmklipp om huruvida Astlinger tyckte så är så det finns inga bevis för att hon skulle ha tyckt att det var fel och säga negerkugg och så vidare i i, i people longstrom idag Eh uh, och det är väl det här då som har som alls bra knulke eller kruckar av inte har någon uppfattning om helt enkelt. Eh uh, sen så står det lite annorlunda i den här artikeln och jag måste säga att hon, hon börjar bra när den så kallade kulturministern hon påstår att hon påstår sig inte ha någon politisk erfarenhet så tidigare eller hon påstår sig ha det men det märks ju absolut inte. Eh uh, också får då frågan här om hon är royalist. Nej eller vad hon tycker de kungahuset om och monarkin? så fick rote svårt att svara och på det så är då ursäkta. Och så säger det bort så säger det till att du frågar en bok du skrev om 2002 en kropusen som Victoria där beskrivs som en hyllningsbok. Vad tycker du om den här boken då? Eh jag tycker ju eller jag <laughs> har nu svarar inte jag för Alice Bos rätt till hell men jag tycker att att eh, jag jag tycker man ser en liten koppling mellan TV4:s hat eh, hat eh, mot det svenska kungahuset och Sveriges Radios reporter här i det här fallet. Det är ju en hemlighet att TV4 hatar det svenska kungahuset. Det är därför jag säger att man skulle kunna tro att det är en reporter på TV4 som har ställt den här frågan om en royalist. Och hon säger om det här om att jag intervjuade Kroppinsessan Victoria innan intervjun trycktes i en bok. Jag har också intervjuat ny rasisträttelse där eh Shahar Alispå det heter inte nynazister det heter varslosristen. Nynazister är ett schällsord liksom nazister då. Alla människor är sorts människor jag tycker det är inget konstigt i det säger då är. Och så får den också fråga vad tycker den demokratiminister om att ha en statschef som inte väljs av folket? Det där kan man ju diskutera på den frågan säger då så jag tycker att det ska folket avgöra. Så det ser ut nu i opinionssätet att vill svenska folket ta monarki. Eh äh, det är en intressant syn på det hela utav Alispå knulle här tycker jag. Blåte cruciala programliga. Eh Pippi Långstrump alltså när den skrevs på 40-talet och det fanns en film också på Youtube där man kunde se ett snutt ut av 1940 49 och ljudet är tagit från en stenkaka så Pippi Långstrump är alltså skrivit från början original då 19 på 40-talet 40 och det gjordes en film då på 40-talet som heter Pippi Långstrump. Ja. Det kanske ut, ut på en stenkaka så att på 40-talet så var det nog ingen som reagerade på om det här med, för att det utspelas ju faktiskt på i söderhavet där. Ja, det är helt menar oss pappa och likt kung och så vidare då. Ja. ja, och på och på den tiden på 40-talet var det ingen som reagerade på någon eget kung alltså. Nej allt är ju jättespatetiskt allt i upptäck. Det är de som kallar de som kallade PK-itrar och de som kallar de anti-rasistiska rörelser. I Sverige jag har fått skrämselhicka i dagens Sverige kan man ju lugnt säga, men man ser rasism i precis allting. Jag måste va skriva en kommentar på Facebook om det här med att att man ser rasism i precis allting. Jag skrev någonting i stil med att jag tyckte att ja, återigen det att skriva den här kommentaren förpolitiskt eller vad, men jag tycker det förtjänars upplyft snart är man en rasist om man bajsar också. Eh vad du säger finns det inga människor som inte är rasister i så fall. Alla ska väl bajsa nog. Lite lite ironiskt av men det förstås eller nog ganska tydligt vad han menar för någonting. Och lära vi inne inne på det här med Alis bå så och det här med rasism och såna här saker så var det ju härundom. Så var det ju en moderatpolitiker. Jag kommer inte ihåg hennes namn riktigt men eh hon hade hyllat en en Nobelpristagare eor så var muslim. Eh det blev jag tryckt av sitt livområde. Man menar hon hade klätt ut sig till muslim och hade färgat sin hud brun lite gulaktig och hon hade även satt på sig en typ av huckle där hon skulle visa att hon var muslim och hennes den orsaken till att hon klädde ut sig på det viset det var att hon skulle hedra de muslimska kvinnorna. För det jag fick hun spotta och se här och var i Sverige utav så kallade antirassistter bara att en person som heter Amra Bayrik som inte har någonting till övers för överhuvudtaget oavsett om vad hon vågar för någonting jag tycker att det är ganska fjantigt. Hon har ju då blivit kallad en politiker för att vara rasist och att kränka muslimer. När det enda hon gjorde egentligen var att hylla den muslimska kvinnan. Eh några exempel på personer som tyckte att hon var rasist den här boden CD så jätteförövet. Det var då Adorera vad Abra Hasanov, Abra Bay gick och det laddade på Solesmal så att det så boden CD och gjort det rasistiskt. Och kan var ju och kan väl ställa den här frågan och bli rasistisk kan skulle utse på Halloween också då. Det är ju faktiskt hela den här helgen som är Halloween Eller nästa där jag kommer till år riktigt. Eh jag läste en ganska krockiga kommentar till en artikel eh i Nyheter 24 om det här. Och kommentaren löd så här angående det här med att Målid Sidén har blivit anklagad för rasism på grund av sin utkvänna så det var rasist som har klärt ut sig till vånad också då. Jag menar, det är ju snart Halloween. Adore Ramman, Amra Hassanov, Amra Bayerik och andra som anser att det som Målid Sidén har gjort är rasistiskt. Ta polisamellan så klärde ut sig på Halloween också när det ändå håller på och framtar det. För vad enda är det så, så, gör bort det ännu mer av att inte fega nu och lyckas bra med det hittills. Klockren kommentar skulle jag vilja säga till det här. Och eh, Ja, och sen har det varit ett fruktansvärt Leondon med de här ryska U-båtarna den här veckan också Förra veckan också, jag vet, man vet inte vad man ska tro Vad tror du ska vara en kära program Med de här med de ryska U-båtarna Det är så här att en U-båt kan ju faktiskt Lägga sig på botten och stänga av allting Och gå på batteri, batteridrift va? Och då skickas inga signaler ut så att, säga. så att den kan alltså smyga omkring Där på botten, alltså i princip att Man kan ju inte få fram några signaler från den Ehm så ja, det är bara ubåtar ruskar in till du tar uttalande om ubåtar och taket ser på jobbet. Jag är ganska oklok med det. Vad så mycket vet jag att de de som tillverkar ubåtarna är ju jag idioter. Om ubåtar är ruska så säger den hel del av alla ryssar så här vad vill ryssarna men idioter är det inte alltså. Eh ja, så vad sa jag? Jag vet inte vad jag ska tro om detta men det är så ja, det här, det här. intressant att pietra om, om påtitt har någon intresse i Sverige aldrig inte för mig så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 Eh uh, jag såg ju faktiskt en en rittubär kollbild från tidigt 80-tal om det över av de ryska ubåtar i i eh uh, hars himla Porsche där kanske heter jag. Ja. Och nu när det är väl likadan har de här ryska ubåtarna som det påstås är ubåtar har de varit i Harsjäder den här veckan igen också du tror jag, eller? Eller hur var det?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 och därför är det personer som anser att att Ryssland är ute ur ett hot mot Sverige eller mot mot Sverige eller att vi inte skulle utgöra något hot mot Ryssland. Så att personer som påstår sig att det ut går ut gör något hot mot Ryssland håller jag väl högsta grad. Eh däremot så utgör Ryssland i alla högsta grad ett hot mot Sverige. Eh varför då och vi ska vara oroliga så Ryssland eller om vi inte ska vara? Eh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 Eh jag tror det är därför så var det satt ut och bruska ur motar av delvis för att markera att vi vi vet inte så stor när det kommer till kritan i Sverige och det ska veta att vi håller koll på er. Så man svarar tror det är en lite vaktposition det så på Putins sida där men det var ju åtroligt så att vad vad vet jag inte man jag tror det i alla fall. Det kostar 20 miljoner kronor ja och vad vad blev resultatet? Ja det blev ett tufft försök igen vad fan tar saker åt så finns ju en del med hemlig stämpel eller så att säga. Man lämnar inte ut alla uppgifter. Eh, uh, där finns en hel del uppgifter som är hemligstämplade och det är nog ganska svårt att komma åt dem här. Det är nog bara Säpo inte svår då att kolla på våran som var det som har, de, har hängt i i i i Ryssland den senaste veckan här. I var det är medelvar hon hade reflekterativt inte. Polisen har inte koll på det heller utan varsågod eller något så här se på kan inte gå ut med det och det heller då eh vilket inte är så konstigt. Eh jag tror de många år så tycker jag nog att Säpo är en, motverkar sitt eget syfte på oerligt iallafall för att eh, de ska ju då låtsas och kolla på rikets säkerhet och men det är ju så bet vad Säpo är inblandad i egentligen. Jag, menar, jag är ganska skeptisk till Säpo inblandat faktiskt. Eh Delmut tycker jag det är bra arbete så att säga på att göra det mot strids terroristverksamhet i Sverige. Jag tycker jag gör väldigt, väldigt väldigt bra. Jag önskar bara att de skulle göra det lite bättre så att säga. Jag hörde ett par gram faktiskt på Sveriges radio om de här tiggarna som skiter och pissar på i parker och sånt och och bygger olagliga koksteder och så att det handlar ju inte om remienska tiggar utan det handlar om senare helt enkelt. Ja i folk men råmor jag för det rätta benämningen är ju senare som du säger det. Ja, jag hörde på Sveriges radio igår och det finns att tillgå på sverigesradio.se då alltså det här det här nyhetsprogrammet klockan 16 eller under var klockan <skratt> klockan klockan 17 att folk är mycket upprörda helt enkelt och skiter och pissar eh, hur som helst det bygger upps det här eh, hotellt och grejer och massa skrep och allting och det luktar och förstår du? Och att det handlar det handlar om senare som kommer från Rumenien alltså men han tror jag att det är så att säga rumänska de ja, de är ju rumänska medborgare men folkgruppen rumener är det inte utan det är alltså hanlar om senare från ja. rume, från Rumenien då. Jag tänkte sänds den sändes ut i jetten förresten. Kommer se vad som undrar det här. Ja, jag läste på Kanal 1 och det går ut i sändning det här. Okej, okay, det är alltså på, är det på Jallanordets bloggen? Ah, nej, det är på Sverigekanalen. Kanal 1 på Sverigekanalen och kanal 2 på Sverigekanalen går det här ut nu. Okej, okay, så är det Sverigekanalen på blogsport.com då, eller? Ja, ah, Sverigekanalen.com går det bra att lyssna på, kanal 1 där. Okej. Okay. Kan alltså tipsa honom om det här då? Det är kanal... Om han ville veta...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 Ja nej för han har hört något avsnitt utav det här förut på Sverigekanonen och lördag sa han Men han visste inte riktigt vad som var adressen då Men jag sa till honom att det måste du väl veta om du har hört det Nej jag har nog inte tänkt på det sa han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 Vad ska man svåra på det? Jag har inga svar faktiskt riktigt där. Jag blir, blir lite ställd så att säga, tycker jag. Ja men det är ganska vanligt att Ryssland och andra nationer kommer in på svenskt territorium alltså uppe i luften helt enkelt. Alltså, men varför man gör det liksom? Var, varför kränker man svenskt luftrum egentligen när de kommer in på svenskt? Varför skulle vi göra så med ryssarna? Då blir de ju galna, vet du. Ja. Det var... Men det är ju det att det är ju så skulle aldrig tåla skulle aldrig turs att ta in någon typ av liknande aktion som Ryssland har gjort i Sverige det är ju alldeles svårt för det egentligen så, så att vad visst jag, jag förstår med då Ett forskningsfartyg också som tar vattenprover i hela Östersjön och upp till Bottenviken då då kommer såna här rysk stridsfartyg då med helikoptrar och håller på jävlas och jävla, liksom ger ordera så att ändra kursen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 Varför gör man? Ja, absolut inte. Varför håller Ryssland på på det här viset för? Varför? Ja, som jag sa, ja, det är så att det börjar rinna bak till på stationer för att de tar tillbaka med den där bensin tanken för det är nog faktiskt inte vill ha bensin tankotal. Det är väl det att det själva tankstationer och man vill ha reda på vart man har Sverige någonstans eh man litar inte på Sverige vilket inte är så konstigt egentligen på något alls. Och kan på vilken oårig det har varit i Sverige sedan våldliga regeringen kom tillbaka till, då på tak och vilken oårig det är i Sverige nu. Ser man regeringen löft med tilltälle så gör då Ryssland drar att jag tar koll på så där tycker jag. Så sen, sen sen så har jag väldigt svårt att tro att att Vänster skulle ha bål fördere på att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 och det är därför som Putin vill hålla koll på Sverige. Och att Sverige har hyfsat goda kontakter med med eh uh, ja, med med andra länder inom EU också. Så att man, man man kanske via det då markerar emot emot Ryssland på något sätt. Eh uh, ja, jag tror vi har fått uppfattning om hur att det här den har ju övervakt i förhållande till mot Sverige att den, att den ökar i samband med med det här med China konflikterna vad så att säga 280 och kroppar det har hållit på med det alltså har allröta satt sig såna håller på med det här va så börjar på 80-talet kanske innan det också med att man har inte cyferat bevakten av Sverige efter den här med China krisen tror jag. Det är sofsatt vad våra spekulationer från min sida men det skulle inte föråla det ligger nåntje där. Och det, det det konstiga är att Miljöpartiet har fått sån jäkla makt fast de har betydligt svagare än Sverigedemokraterna alltså. Man förtrycker ju Sverigedemokraterna som ni till och med uppger 16 nu va. Eh 16. Ja, det fanns en en undersökning som visade att de var uppe på över 16 då. Okej. Okay. Val för varför, för varför får Miljöpartiet som jäkla makt. De är ju ligger bara på 7,5 utav utav väljarstödet. Ja, det är mycket lågt det av ja, det har ju det har ju gjorda med att att miljöpartiet är är väl det partiet som har flöst journalister som som sympatessörer tror jag. Det är helt blött att nästan den överväldigande majoriteten utom den, den Sveriges journalistklustödjur Miljöpartiet oavsett vilka stollheter att avflawspartiet håller på med. Eh och där har vi reflekterat orsaker till till att exempelvis Aftonbladet och Expressen inte är så vars kritiska eller utnämnden av många ministrar i, i bland Miljöpartiet alltså, som, som Stefan Löfven har utmärkt. Till exempel det här med att Åsa Romsson, det här med de här miljöbrotterna som har gjort det har ju varit visst har uppmärksammas en del i media vad det är politiskt korrekt medel men har ju inte varit ens i nälhet av vad det har uppmärksammas på flera tider, exponerat och så vidare. Och även det här med ehm ska bättre ja, ska, ska bättre rolig sak ja. ska bättre rolig rolig sak för dig jag bodde 16 år i Sikterns kommun och Sverigedemokraterna har ju då så att säga kommit in i Sikterns kommun sen några år tillbaks och nu gick det då jättebra med fem mandat då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 Eh uh, ja, det det gör de nog på våren. Vi är med Sverigedemokraterna i i, i Karlstad då. Hur känner du till? Jag kan säga så att att uh, SD gick ju fram, det är också precis som på alla då kommunala håll i Sverige, men jag måste säga det att att uh, alla vart ju ansåg tyst och bastige som de sen då gick framåt i, i i i valet i i Karlstad kommun eh på andra sidan då inte tänkte så konstigt man vill väl mer som till exempel ja lokalblaskerna som de är värna sig med värna sig barns folk då vill väl inte fokusera särsk mycket på Socialdemokrater utan fokusera på andra partier eh till exempel Miljöpartiet så återigen, det hade varit ja vill väl Lövpartiet journalister och partimedlemmar så att säga och det var väl det som är orsaken till att jag vill fokusera på på Miljöpartiet men, men det är intressant som sagt då att det här med att sa att gick det på det där Osarom som blev upphämtade för det de över miljöbrott då. och de läver båtar då som som ja och försökte så kalla grön diesel på, påstå att det var väl det skulle gå eller det var grön diesel eller inte det var ju likväl baskediesel ja. också så vålar över båtar med även någon typ av giftfärg som inte är är miljövänlig för farvöret. Ja, Nej ja, ja. det att vill låta det kännas svårt Eh den sida som började dra igång detta var en nyhetssida och det var ju faktiskt nyheter idag som drivs utav en fördättad Sverigedemokrat vid namn Chang Frick. Och kadetpersoner har ju ena, då menar lås på att det kommer ifrån just det kallas som nyheter idag så är det bullshit och de inte tror mer. det. Problemat är ju att det finns två fel med det påståendet. Ett eh uh, Chang eh uh, ett uh, nyheter idag i en SD-källa. Två Chang Frick är inte Sverigedemokrat längre utan utan han han driver den här grejen då så att säga. Han är inte svensk heller, han är jude. Ja, han, han är ju judisk pågrådare, judisk sälkost och så där så. Ja. Så att man likförbaskat oavsett om man tycker om det som som står på sidan så är det ju sakligt. Det kan inte ens någonbart skärtvästade gemenst skörvia drötta idiot komma på sig och dela att det är ju personer bara inte i moderaterna som tycker att det lovit de illa på den här sidan över socialdemokrater och så vidare bara då är miljöpartiet på liksinnigt så jag bara ska säga det det som står föresatt. Och även andra meder som till exempel Expressen och Aftonbladet har ju tagit upp det fast det är liksom indelskala då. Och så vidare. Men det det det förresten man ska ju lägga ner nationell idag som papperstidning. Kan du för... de har ju ett statligt stöd va. får ju över 1 miljon kronor ändå ska man lägga ner nationell idags pappersupplaga så att säga. Jag förstår liksom inte varför. Nej. Eh, uh, nej jag fattar inte ju alltså uh, det är ju att det är väldigt väldigt mycket till. Får ju präststöd då ungefär på 1,3 miljoner per år va? Även om man är mycket mindre än den här nya tiden som är betydligt större då, men ändå. Jag tror att nu, nationell idag låg väl ungefär på 1600 permanenter och nya tiden låg väl på kanske snart 3000 alltså men man får ju sina då kommer man ju förlora det här präststödet om man lägger ner papperstidningen ju. Ja eh det, det gör man ju och jag tycker också det är väldigt väldigt viktigt att man ska lägga ner och vad nu jag har att man ska lägga ner en ordentligt åt för att eh men det kanske är så att var inte det det inte blir den succé det oberoende succé som det var tänkt att det skulle bli. Det skulle bli en oberoende Sverigedemokratins tidning utav det. Med, som, ja men som från början var ju Nationaldemokraternas partitidning mer eller mindre va. Ja, det var det. Och jag kommer tänka på det här som Eh uh, och jag får väl säga att Patrik En blev redaktör för för Nationalidosan när den nya inriktningen kom. Ja, det stämmer ju. Eller helt utan. Nej, det, det nej, men det stämmer. Okej, okay. och så var väl vi i vindeskog med och och, och, och körde tidigt också efter det va? Eller... Ja, han var ju redaktör tidigare i alla fall då, men nu vill de man ju tydligen lägga ner hela papperstidningen och då förlorar han ju eh, 1,3 miljoner i präststöd per år va? Det är ju mycket pengar det. Ja, det är det också då eh det är väl att det finns så kan man ju fundera på vart AI för sig eh man tar ju då där kan den den summan till att driva national idag vidare. Man eh, det kan vara så här då att man kanske tycker att det finns tillräckligt många nationella eh sajter både både retsajter då på internet och även andra delar av själva pappostina också inte så mycket men men att det är för hård konkurrens för dit att man kanske därför beslutar sig så att leken är på papporstina. Men det skulle kunna vara svårt ju, det bara kan vara svårt tror du själv. Jag, jag har ju en väldigt massa gamla nummer utav nationell idag va, men jag har ju lite svårt att läsa såna här liten text alltså. Det man ser knappt vad det står när det är sån här mycket liten text. Kan ja, du kan du se lite text? Eh, uh, på papporstina då eller? Ja, det är inte allmänt. Ja, om du ska läsa en tidning alltså står det så här pytteliten text. Jag tycker alla alla bokstäver liksom orden går ihop bara. Ja, det blir ju lite för lite. Eh, det kan jag hålla med om att det gör. Det ska vara vad som kallas normaltext eller vad man ska kalla för, men vad är normaltext då? Det är kan jag anta du köper ja, en jag... om du köper en produkt eller är mataffären till exempel så står det alltid någonting så står med sån här mycket mycket liten text och man heta med fan sen inte vad det står för någonting. Nej, eh det är väldigt väldigt konstigt då. Jag menar alla har inte supersyn så står väl det till exempel Nej. Eh uh, och han skulle vissa till lite jam och det kan man bara göra lördagsklasserna med ta på mig mycket krog eller vad tidigare kallades så att bara uh, mm. nej men jag tycker jag märker att att eh uh, uh, det är väl lite någonstans på lite diskriminering mot människor som ser lite dåligt. Jag bara glasögon och allt brutala ord heller.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 jag ska gå in och och kolla på det alldeles strax här. Eh, uh, det är rätt så att vad förväntar jag göra nu? Jo, det var ju Bert Carlsson där, var det inte det? Han hade hade han då Bert Carlsson väl öppnade i Hedeborgs kommun också nu. Någon som han flyktingslösare. Ja, jag måste säga att jag inte tror att jag skrev om att, det att jag har varit lite dåligt med bloggandet i veckan här. Jag visste inte vad jag skulle skriva. Om. Först så tänkte jag skriva om det här med de här de här då nu vad som kallade då ubåtskränkta över Svartsåter, men det är så många som bara så skriver jag det då. Och jag visste det vart att skicka upp Böllöns stan. Så att som hade jag inte riktigt koll på det. Där. Hade Vad heter det tog de upp då Gransigs Sverige senaste reportage. Hade Bert Karl. Hade, hade Bert Hade Bert Karl. Var det Hagfors och Bert Carlsson har en, en förläggning eller vad är det? Hagfors. Ja, eh det är ju det här eh äh, äh, ja i Hagfors äh, försöker ju Gransigs Sverige försöker ju börja rätt om naturligtvis koppla den senaste tidens våldtäkter i Hagfors till den här så kallade flyktet borot avspul för över till Verblad ja. Eh när jag läste det första så tänkte jag så här vad låt det det finns ut jag var ett hotell i, i eller någon hälsogrej i i i i exera som heter Wellnadia. Jag trodde det var det men det är tydligt i texten utav det är ovanligt rätt att det heter Wellnadia utan det heter det ligger tydligt i jag förstår som syftas på här. Och precis som jag skriver bloggrejer så tyckte jag det var väldigt klokreda frågor som som min eh, reporter Erik Johansson samt Tibert Karlsson. Sen förstod jag väl konstaterat att han blev förbannad då. Visste ju visste inte riktigt vad som skulle såra på. Men rätt så konstigt jag väl när jag fick frågan om att uh, vad skulle du tycka om det var basvård uh, eller från det slaviska starta som borde få förlägenhet som skrek så här. "Väl vet jag väl för farligt att när jag kom här, nej, hit här på så såna här, det är inget hit med och så vidare." Eh, uh, det är ett bra bevis på ett bra reporter som ställer en sån frågor tycker jag. Men överåt så Hacker är ju såra på så vars mycket jättevält konst. Jag hade väl förulit att förvänta sig att de skulle ligga upp och fråga om saker och så kort tid vad det är att göra precis nu. Vi sallar bara med det här då. Jag vill ju bara tjäna pengar. Ja, har skiter ju de här personerna som som har startat flykt i boden så låt dem sluta för första tid. Eh, precis som du sa, jag vill bara tjäna pengar så. Eh, visst, det det hörde du får vad du göra, men då får man väl också vara beredd på att man kan ta att man får räkna med att vad blir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 Nej, alltså bra fråga, men hur gjorde du förresten det som som jag tycker att många som kallar sig antirassisten som gapar och skriker om att allt man ska göra är att man ska att man ska tänka på vilka situationer de människor befinner sig. Och jag tillhör den skaran då som tycker att bara antirassisten så då utologiserar man har fått det dumma alla personer. Vad ska jag hjälpa folk? Jag bara plockar upp lite in skärva så kallar det tiggar och så kallar det flyktingar i det sidobordet där vi kan man väl inte göra heter det. Ja men ni vill ju hjälpa folk. Ni är ju bara hycklare som sagt att ta svåra men ni är ju bara hycklare. Om ni inte vi hjälper folk då vill vi inte. Det. Då ska jag väl inte släppa då gör jag vi på det. Jag menar jag kan väl inte släppa in en vilt främmande människa i, i mitt boende. Jag menar du, du bryr dig inte om den här vilt främmande människan. Eh då får kanske man ska börja man kanske ska bara sopa rent andra för freden men vi var anklagade av att inte hjälpa flyktingar så kallade tiggare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 bara det jag har blivit klassas så gott personer som då ut och då i nödnässa så tid och så gå på skrik och skräm åt att skydda dessa personer att pina att de vänder honom när det kommer till krita precis som du sa det då de bor man överväger majoriteten av de här personerna som vänder honom där så kallade flyktingar och så kallade tiggar då bor ju till de bo och lå själva där det är ett vasat problem och det är klart att då är det ju väldigt väldigt lätt att sitta och säga det och det när man inte lever i den verklighet som då ut och långa de här personerna som befinner sig i de här problemen och bodra lever i. Och då blir ju drabbad lite av flyktig brottslighet och så vidare och invandringsproblem så och även brottser som tiggar håller på med också va. Men det är klart att ja, det det är ju som jag brukar säga att ett bra exempel på det Jan Helene Åsbroders stora chefredaktör fick frågan om varför ni inte borde brott utan de obröllna som han försvarar. Ja, det borde inte borde för hög brottslighet det jag sa. Jaha. Där har vi ja, det är ett klassiskt det är en klassiskt inte ljuder eller heller att chaldrar att så att lika tant som den ner tystad och när den var lite ner tystad. Eh jag har hittat en på intervju på en sida som heter fria nyheter som jag vet inte om när de där nyheter sagt inte aktiv lägre men eh men då kommer jag se ju vad det kanske är det är för som fria ja. tider. För mycket bratslighet då. <hahaha> ja. Ja. Eh det är därför så att filen då nog i programmet eller Israels kanals livs-, avsatt livs-, läst tidigare att eh där fria tider jag brukar det här drar jag plattar ihop fria tider och fria nyheter de då låter ju lite lika. Men nu kan det kunde man se också för ett tag sen i alla fall av dagens nyheter så att säga för kanske inom två veckor sen var var politiken i Stockholm bodde någonstans så det då bodde på öster det bodde på söder Malmös vidare. Jag tror det var tre stycken vet du som bodde i de här förorterna, tre stycken och övriga bodde alltså på öster Malmö, Kungsholmen, Södermalm Hegersten och Hägersten och vidare i Stockholm då. Och tre stycken bodde just i de här Rinkeby Och liknande vad det var tre stycken. Ja. Jo, det där. Det höll jag åt tre där. Det var bara tre stycken. Och för vårat inte blir. Kan man undra då. Och eh, det finns invandrar också som lämnar för orterna därför att deras barn får ju aldrig umgås med svenska barn så att säga, bara med andra invandrade barn va. Och då kommer de ju aldrig att lära sig alls språket till exempel va. Ja det är ju rasistiskt tänkande till och börja med som de här invandrar smekar sina barn. De håller på, de är ju rasister själva. Eh det är så det här det är, det är ju många beskriver till exempel som förbjuder sina flickor och även sina söner att ja, ah, det blir vidare på det här, att uppgås för svenska barn på grund av att de anser att de är äckliga och så vidare. Och, Nej, du ska inte leda att de uppgås för som en avsky liksom men det också heter att bosliver är så bra väder själv. Nu tog jag bara upp bosliver som exempel. Det finns även röber svarar inställd till svenska också. Eh äh, röber judar det har du mottagit hört och det judar, däremot, jag tog inte, inte att judar så varsomppa judar har en inställning till svenska.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 Jag har så bra frågor faktiskt varför varför var sådär har väl en intellektuell bara man har ingen vad hjälp man har vad har ingen respekt eller man det kan då ut på men man bara att det man kan inte vara man det ska vara behandla var i klassvittor har väl hade egen helvetet till exempel beskriver inte ens för tjussta djur va men har det här den här flugans katter in vad då täta oblod eller så är det ju allsvenska eller ju andra eller inpandor de vita invandarna som begår det tar ofta på slime skinvänder som håller på på det. Och varför gör de det? Det är bara att titta på vilka syn de har på djur i snegelvallader. Plöga eh, Plöga igelkottar till exempel. Till exempel, ja. Beror på att de är upp de helt enkelt. Häller bensin på dem och bränner upp dem. Ja, de använder också fotbollar. Ja. I koser vid tillfället så var det ju ett jag invandarna och dom var loss från råblant som babbade igelkottar och då sparkade fotboll med dem. Ja, jag frågade samtala till, ja, det slocknar så att i ett annat tillfälle i en annan ort i Karlstad som heter Röpö. I ort var väl och säger, men i ett område som heter Voxås så var det en invandrarkille i 17-årsåldern som slängde en ett 1 kg tuggsten på en igelkott. Ja. Igelkotten klårade sig. Eh det var en en kvinna som såg det så otroligt och honom. hon fick ta emot mordhot utav den här killens föräldrar då. Men då jag vet inte vad äldren av den killen men de skulle göra det i alla fall det är så många ord. Jag tar upp det här att i de här förorterna så har du alltså, du har alltså de kastar sten vetet mot räddningstjänsten, mot bussar, de det är skadegörelse, de bränner ner skolor, förskolor. Det är våldtäkter, det dröger, gängbråken, var otryggheten. Du känner dig inte trygg i de här förorterna. Du vet aldrig vad som kan hända och många som bor där, även invandrare går aldrig ut på kvällarna. Ja. Men jag så mycket tycker jag om inte ens ska källa sig säkerhets- och egvåldbroden. Också heta att lågordarna så himla bra för politisk korrekthet. Det heter ju socialdemokraterna lågordar i de åbroden. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska vi inte tala om vad de lågordarna och de lågordolöva. Det blir och även moderater och så vidare. Alltså jag sa att man lågordar vitt så det är väl att man ska lågordar så pass mycket så att att man lägger skyra problemen. Jag vill ha mer vad lågordar mer man områden och lyfte fram fördelarna med, med att bo i såna områden vilka delar det nu skulle vara. Så negligera var jag och förminska de här problemen. Man upphör fördelarna med att bo där och genom att alla människor skulle bo där. Eh okej, okay, men då kan man väl lika gärna bjuda in en personlig tillsägselman i sitt eget hem som var så mål och börden då i så fall om det du ska bo på det. Visst ja men det är ju tydligen en positiv utveckling det också.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 Eh jo det det är det jag håller med om. Det kan man väl lugnt säga åtminstone. När man hör grannen pissa och spola, vet du, det då är ju husen felbyggda alltså. Ja. Ja, det är väl lyhördhet till lyhördheten i sala högsta grader vad man skulle kalla för så att Det finns en film också på Youtube som heter någonting med hur vi höjer upp alltså hur vi lyfter förorten heter filmen och man kommer aldrig att lyckas med det. Man har pumpat in miljarder i de här förorten och i andra så säger de invandrarna det är samma elände, det är samma skada, det är samma bilbränder, samma samma våldtäkter och mord och knark och helvetet och de här gängen. Ingen skillnad, ingenting de märker ingen skillnad alltså. Oj. Man eh jag då jag försöker inte göra det. Då kan man börja undra, liksom vad är det då de väl politiskt korrekt att politikerna alltså det vill är det då de vi är så bra gå och bo i då eller område. Och jag som håller liv tycker jag just det har tyckte inte det var något bra, det var ju inte ramona bra jag är frukt blossigt. Men vad är det så många andra personer varför tycker man att det som fruktansrikt broar i då var område? Det inte är inte ensim bara jag tycker det är bra och vad vi tar då.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 Det är ju det det är Men då heter man alltid det Det är en klassfråga helt enkelt Det har ingenting med invandrare eller svenskar att göra Utan det är rättare sagt Man benämner inte det att det är ett invandrare Vilket är i nio fall av tio Eller 99 fall av hundra om man så vill Samtidigt det, är, det heter då att det inte är några Ja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 har ja, fast frågan är om den här delen är så himla liten den är inte det när det inte den när man tänker när man tänker efter den de större om man tror och vet och sånt sådant. Men eftersom det märkas ner hela tiden eh att man ska aldrig, man ska inte dubba människor, nej, man ska inte dubba vänner som kastar som sönder, som sjöd, som skulle hojärd folk försöker börda dem. Man ska inte dubba människor som som körde bilar som kastar sig på poliser och såna. Det håller jag med om. Alltså det är så det är klart att man ska göra det då då alltså det heter det är det helt frustrerande man måste tänka på att de här människorna är svårt. Ja okej okay då det, det finns många människor som är svårt att säga. Men sprider alla det så människor hon kikar och kastar sten på då slår så det blir politiskt spel och så vidare. Ja, jag tror inte det då. Så det är väl snacka att köpa teater och det, det är det många andra som inte köper det heller tack på låg de var de har rasat köpt och så köper den och maskhår tvättade bara själva fortform som spulas av saltvatten på det viset. De har, har misslyckas i skolan, de är arbetslösa, de går på droger och så vidare. Alltid kört, alltid alldeles svarta så att det bara gå på och och och knarkar och, och och och och förstöra och skadegöra sig och, och kanske mörda någon människa eller vålta någon tjej. Och liksom bränner ner någon skola och sånt där liksom liksom och polisen ska vi ska vi också att, attackera och så här så och räddningstjänsten går på, till attack mot också som ska liksom hjälpa människor släcka bränder och så vidare. De ska vi också kasta sten på va. Jo det är det det är så de visar att att de är så de visar att att de tycker att det är bra att människor kommer ut och ska söka brande. Alla ja, rattar och satt det är nog det att de de de hatar Jag tror att det är att de vill inte ha dit folk Det här är våra områden, det är vi som bor här Ni ska inte vara här Det är ju rasistiskt tänkande det också om man, ska, om man nu ska vända åt det andra hållet Som visst fannar Eller minst 17 är rasist därifrån De här invandrare ungdomarna är rasistiska Mot de människor som kommer hit och ska hjälpa dem Och de är rasistiska mot Allt det också som inte då var så lite skvaller helt enkelt. Det var ju då den sista frågan. TV-reportagen gång med Ilman Repol, tidigare kommunalråd i Malmö och och han blev angripna som i sin TV-fotograf då utav några invandrade grabbar som sa så här: Ni får inte vara här. Det här är vår gata. Ja. Och då sa han så här: Vad vad menar ni med det? Eran gata? Ja just det det var i nu sa det var Malmö va? Ja, det här är våran I, Ja liksom det här det här är våran gata ni får inte vara här ungefär alltså det här är här bor vi och här ska inte ni får inte vara här ni Får inte filma här Där var alltså där då våran gråta det var väl deras skåta lika mycket också men de var så till att liksom att där har de där syda är det här bara invandragetto så säger det är det de har blivit på på våra öarna eh och det finns de är på de var så kallade för de kallat allt av våra deras skåta när våran bara jag känner så inte törs gå ut förutom dessa invandrare och så heter alltså ja bromma invandringsledare nu jag tror inte att det är så bitte klick ut och så så många säger att det utan det det är klick är då väldigt väldigt stor klick i så fall. Ja då tycker jag att de då tycker att de diskriminerar det och polisen jävlas med dem för att de ska stoppa en bil och kontrollera att han kanske inte har med körkort och bilen kanske är belagd med körförbud eller kanske en stulen ja. stulen bil. De anser sig alltså ha rätt att köra bil utan körkort. De anser sig ha rätt att åka med en stulen bil, en bil som är belagd med körförbud och ha och så vidare och så vidare. Polisen har Inte, ska inte ha rätt att utföra sina, sina, sitt arbete va? Nej, de anser sig ha rätt att våldta svenska kvinnor, de anser sig ha rätt att misshandla svenskar och även andra invandrare också för den utan att polisen ska lägga sig i och de anser sig ha rätt att mörda människor som de inte tycker om. Visst, jag hade också den inställningen att jag ville mörda varenda människa jag tyck inte tycker om. Men sen så kom jag att tänka på, men vänta nu kärle kallstypan, om du fick det som du ville så skulle du inte göra något annat än sitta inomhus ska du aldrig komma ut ur fängelse vilket liv är det? Så låt vi göra där talka går. Men alltså många invandrare hatar ju andra invandrare och då är, då är det alltså inte det är inte frågan om rasism, men många tar hit, de tar med sig sina konflikter till Sverige också. Ja just. just Fortsätt. De fortsätter bråken vet du som de har varit i hemlandet alltså i här i Sverige. Mm. Och ja, det är därför jag tycker att Jimmy Åkesson säger om man vill bo då har du sjukskrivet då tillval på villutowe av massa avskräckligt intressant så vad drivit honom till det den vad så kallade antiracistiska extremisterna de så vad drivit honom till det och det var ju att han inte kanske var så bra innan också man får ju ändå komma ihåg att han på en level att han har varit lite tuttle så beräknligen till och sen så finns det människor som som hoppas att han dör nu så att han aldrig kan komma tillbaka till politiken eh Amra eh Bajrik så kallar antiracist är en sån där person som ja, ja, oavsett vad invandrar inte. Jag har inget till överst för såna värderingsmål eller inställning. Man kan lika gärna säga att Stefan Löfven skulle ju vara. Det hade väl lika fel det också. Vad i alla fall det här med eh äh, vart har hur hur ska det komma in på det här? Eh äh, jag pratar om en annan tid när vad? Ja, vi pratade om om invandrare som som hatar andra invandrare och då är det ju inte fråga om det är bara svenskar som kan vara rasister alltså tydligen va. Ja, alltså tappar och troder från någon annat jag tänkte på men men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 Han hade ju jag ska svårt att uttala. Han han påstår sig bryssa avdas samman. Det kan alltså inte vill göra och känna pegga på varst det inte fullsaktiva som att den där som han vill kommer inte nåt utan han vill ju, han har hittat en ny ny föd krok i täcket. Jag vet inte vad han håller på som skibolagsdirektör lägger men eh det här kanske är Nej. att det är vad skibolagsdirektör i Va, så fall. Vad har hänt i Hagfors då? Har det varit massa otäcka saker? Ja, det är ju så är att då var ju grepp med en kille en 22 årig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 den här personen är däremot inte avskrivna från utredningen, utan man håller på att samla in mer information om honom. Man hade för ont tid på sig att kunna göra det. Hade man haft mer tid på sig så hade han suttit och häktat det här låget förmodligen. Men annars är det han som har begått de här våldtäkterna, men de kan inte, de kan inte bevisa med säkerhet. Så utredningen och håller då på att försöka samla in mer bevis för att kunna plocka in någon av dem senare misstänker jag och det har resulterat i då att att de här våldtäkterna de som har skett och det det tyder inte bara hans var begått våldtäkter utan det är fler personer också samtliga invandrare från olika länder i världen och det är inte frågan om så kallade vita länder direkt det det kan man väl uppsätta inte ja eh men i alla fall då det det vi man visste ju fler invandrare som har våldtagit folk det har suttit på enbart två utan det är flera stycken i alla fall minst två där är väl frågan om som har som har våldtagit folk upp så kallade flyktingar. Och så eh, ska kopplas till det flyktordet då. Man eh, ja i alla fall så var det startats något typer av nattvaktstyrke upp i Hågfors som en reaktion på de här sakerna då. Och nu är människor de räddor går utanför dörr på kvällarna, inte bara kväll utan även natt också för att man ska åka ut från Garde från ja så, ja, så kallad flykt då. Eh och det är inte så konstigt japan det är ju det finns för få ställen i Sverige i ett allmänt där man inte kan bevisa allt att det begås illdåd det i i såna kortvariga flyktingflygningar som nyss har startat då. I grupps eh på den också världens kort eh så var det ju finns det också flyktingflygningar jag vet inte om den längre, den, den, att de har finns kål länge men det är det strax för att att fly eller några dagar efter att flyktingflygningen startar så några veckor till så så eh väl hop en Ed Shadow förresten som bodde, som bodde som kom ifrån Grupps hon, hon brukar besöka sina föräldrar ibland så varje år besökte de så hade begått ett nytt brott och deras föräldrar bodde inte långt ifrån där flyktingförläggningen och det var alltid det var man hade bryss man hade tagit sig in i gården eller, eller i, i trädgården och slott leksaker och de slogs under bilar och så vidare och allt det upp det började i, i samband med att alla här flyktingfläkten startade och stoppade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 brottslighet som kan kopplas till flyktingförlängningen det finns garanterat bra mycket mer av den varor de, överallt i Sverige or, och, och de värmländska tidningarna skriver inte att det rör sig om, om flyktingar som är gripta på polisen var det? Nej, man skriver ju bara att det är som i det här fallet att det var 22 år i man som arbetade vid GP Men det är vad som skriver, man hörde och öppna faktiskt av Värmlands tidning skrev att skriv ut signalementet på två kvinnors val, då blev det våldtala och den ena kvinnan eh påstå att att var eller enligt den andra kvinnan då så var det en person med arabiskt hemland. Enligt den andra kvinnan var det en person från Mellanöstern tog då. Vilket charrow det farschar var sak. Det var i alla fall i en tredje person eller kvinna som var våldtagen. Så var personen är inte afrikan i alla fall. Nej. Eh våldet kan bara ju spekulera i vart personen kommer ifrån. Men det är helt klart att den inte var någon svensk som hade blivit rått på det här våldtäkt. Ja så att det blir det en liten livesändning då med vad det är alltså. Glad att jag att vi kör igång det här. Nu klockan 20 kommer Radio Länsman då och det har varit flera tekniska avbrott helt tänket och telefonen fungerar inte heller men eh, konstigheter det kan vara något tekniska men du kom in väldigt du kom in 17.30 på Skype idag då. Ja det gjorde jag. Jag försökte jag ringde upp dig både via telefon och via Skype.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 Ja, men så det så här, det finns det fanns troligtvis saker i Olleborg som heter ikväll. Men då var jag väl också det var, var troligtvis då. Nej. Ja, man har hus och valt att lust att se det håll. Men nu är ju allt lugnt och stilla så att säga. Ja, telefonen är trasig då ju. Ja. Ja just det, jag jag ringde ju på på Skype också, men det var ingen som svarade så jag låter in trevlig ja. lever på Skype tror jag ja. telefonsvaret. Johan Johan Persson hade ju ringt också förra lördagen men då var ju Skype inte igång så där har ju ringt på Dalagrund men det ska ju vara Sverige kanalen bara så att eventuellt kan ju Johan ja. Johan Persson kan medverka också vissa lördagar här. Ja, och då vill jag vill höra om men han har sugen på att prata med dem igen om beverkan för de var suga på beverka igen. Men han har mycket att göra med jobb och så där saker just nu så han har gått för köpt dem. Han har vill gärna medverka igen. Då sa han till vad sist vi frågade om det var Nu ska jag sända Radio Länsman strax här. Okej, du får gärna medverka nästa lördag, men man kommer gärna in då strax efter 17. Ja. Jag ska se hur jag ska se hur det ser ut med medverkan. Inte hundra, jag Charles kör nattensta lördag, men det ska jag inte göra det. Ska vi vara med? Och vi tar annars så blir väl lurade på i stan. Ja, vi hörs. Hej, hej. Då ja, gör vi håller jag tyst. Hej. Hackar Karpstripan så försvinner där. Vänta, vänta vad var det där? Vi får fram en ljudfil här lägger på lite förstärkning också på en kontrollpanel här starkare i ljud